Godmiddag och varmt välkomna att lyssna till ett program från Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här halvtimmesprogrammet går ut i eten vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 28 maj klockan 14. Med repris söndagen den 29 maj klockan 9. Och så ytterligare en repris torsdagen den 2 juni klockan 20.30. Idag är det grupp D som sänder- och den består idag av jag själv, som heter David Bergqvist. Och med mig i studion så finns även Carl Inusson och Charlotte Samson. Ja, Sverigedemokraterna, vi har ju alltid kritiserat det här framväxande mångkulturella samhället. Och det gör vi ju av flera olika skäl. Ett av de här skälen är ju givetvis det stora ekonomiska skälet. Och det handlar ju om den ekonomiska belastningen- som den här förda invandringspolitiken utgör för hela Sverige, Sveriges rike. Och med anledning av det så kan vi ju nämna här att eh, Sverigedemokraternas eh, eh, ekonomipolitiska taleperson Jonny Skarlin har ju fått in en eh, debattreplik här i, i eh, Örnsköldsviks allehanda. Och det var med anledning av att eh, man hade skrivit tidigare i, på ledarsidan i Örnsköldsviks Alehanda eh, att man frågade sig om eh, Sverigedemokraterna då eh, förtjänar att tas på allvar. Och eh, därför ska med anledning av det så ska jag då läsa upp eh, Jon Skallins eh, replik här då i sin helhet. Han skriver alltså så här. Öas ledarsida frågade sig den 10 maj om SD förtjänar att tas på allvar med anledning av att vi i vår budgetmotion prognostiserade en beräknad besparing på invandringen på 10 miljarder kronor. Ledaren menade att det är oseriöst att göra prognoser och jag vet ärligt inte om det uttalat bygger på en ren längtan efter att äntligen hitta något fast att kritisera partiets rikspolitiska inträde för eller om det handlar om ren okunskap. I vilket fall som helst kan det ändå vara värt att poängtera att Hela budgetförfarandet vår, vid eh, vår budgetmotionen handlar just om att analysera det ekonomiska läget inför höstbudgetmotionen. Och att därefter ange riktlinjerna för hur budgeten till hösten bör utformas. Hela motionen ska alltså handla om prognoser, viljeriktningar och uppskattningar. Och Johnny Skalina fortsätter vidare här då. Höstbudgetmotionen läggs däremot i skarpt läge. –med tydliga budgetramar för de 27 statliga utgiftsområdena. Det är väl då därför viktigt att vi fastställer kostnaden för invandringen. Och nyinvandringen har jag skrivit här. Vid den presskonferens vi höll förklarade jag därför att vi till hösten också kommer att vara färdiga med vår utrednings, våra utredningsuppdrag. Så att vi till höstbudgetmotionen kan presentera ett verifierbart offentligt underlag– mot denna bakgrund som ledarsidan givetvis inte känner till då man själva inte ens var med på den presskonferens som man nu kritiserar utan istället nöjer sig med att hänvisa till Expressen som heller inte var närvarande är det svårt att ta tidningens kritik på allvar. Vi har sedan hösten 2010 lovat att vi senast till hösten 2011 kommer att presentera en offentlig utredning kring invandringens kostnader. Och till den presskonferensen är givetvis också ÖA välkomna. Och vem vet, kanske skulle tidningens närvaro rent av kunna bidra till att det fortsättningsvis går att undvika dylika, onödiga och förhastade utlägg om vem som är seriös. Och inte, skriver alltså Johnny Sverige Sverigedemokraterna, som är då ekonomisk politisk talesperson. Och det är ju glädjande att man få, få, har fått in det här svaret då i, i tidningen- Eh, en annan effekt som det också har fått är att det har blivit ett trettiotal eh, kommentarer där nere. Och de allra flesta är, ser ut att vara eh, ja, kritiska till, till eh, invandringen och dess ekonomiska följder. Och eh, ja den som är intresserad kan gå in. Och eh, lättast är att man går in på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se Och sen går man in eh, genom våran eh, riksdagsblogg där, så länkas man vidare helt enkelt till, till, till den här sidan. Och är man intresserad av att ja, se helt enkelt vad den här invandringskostnader uppgår i, så ja, får man vänta helt enkelt till, till i höst. För då kommer det alltså att kommer den här utredningen förhoppningsvis att vara färdig eh, och presenteras då, den här offentliga utredningen kring invandringens kostnader. Och något som man kanske kommer att behöva räkna in där i, när det gäller just invandringskostnader Det är ju eh, vad som vad flyktingbarn till exempel ska få kosta och, och vad de kan kosta Och nu är det så att eh, enligt eh, nyheter här P4 Väster Norrland Så eh, är det så att eh, i Kramfors här Så är det så att flyktingbarn ska få hjälp med körkort Och... Eh, man har ju pratat om här ensamkommande flyktingbarn och hur huruvida eh, deras ålder då, om den uppgår till eh, 17 år eller 18. Eller, ja. Vi har pratat tidigare om, om, om att det har varit svårt att fastställa åldern på de här flyktingbarnen för att många menar ju på att eh, det handlar ju om barn helt enkelt. Va? Och eh, här kan man se då att eh, det står här att eh, i Kranfors kan alla gymnasiumdummar välja att ta körkort som en valbar kurs. Och nu har kommunen beslutat att ensamkommande flyktingbarn också ska få hjälp att ha körkort för att lättare kunna klara sig i ett kommande arbetsliv. Det är enligt ett beslut i BAS-nämnden, biståndsarbetsmarknads- och sociala servicenämnden i Kramfors. Och det innebär ju då helt enkelt att eh, de här så kallade flyktingbarnen, eh, deras ålder måste ligga någonstans från 16 och uppåt. Va? Ja, att... Men barn är ju under 18 år. Alltså mm. det, allt över 18 år ska ju vara vuxet då, mm. enligt. Då, jo, precis. För du får ju påbörja den praktiska körkortsutbildningen från 16 år. Va? Men du får inte ta körkort förrän du är eh, 18 år. Va? Och uppåt. Men är det ju undantaget här då på något sätt? Eller? Nej, det, det, det, det som det här visar helt enkelt Det är ju att äh, åldern på de här så kallade flyktingbarnen Ligger ju någonstans där äh, Vid myndighetsålder va? Och man kan ju lätt få, få för sig att äh, flyktingbarn Det handlar alltså om äh, äh, Bara betydligt yngre äh, ja, jag, jag tänker barn med barn 12, 13, 14 mm. Och sånt där Mm. Det står vidare här då att den totala kostnaden för kökorten beräknas till 10 000 kronor per ungdom. Men det rör sig inte om några extra kostnader för kommunen, säger nämndens ordförande Jonne Norlin, Norlin till P4 Västernorrland. Pengarna tas från det pengar eh, hemmen för ensamkommande flyktingbarn får. Det rör sig om en omfördelning enligt Jonne Norlin. Tidigare uppgifter, bland annat på kommunens egna hemsida, eh, berättade om beslutet utan att sätta det i dess hela sammanhang. Utan uppgifterna om finansieringen och att alla gymnasieungdomar kan ta körkort subventionerat. Det har resulterat i att eh, Jonna Nordlin blivit nerringd Och hon säger så här då. Massor har ringt. En del rasister som var upprörda, säger Jonna Nordlin. Och... Eh, min kommentar där, det är väl säkert också en hel del eh, kritiker som kanske har ringt Och, och eh, om, det är väl intressant för att det måste ha varit ganska långa samtal Om hon nu, om, om nu kan ha avgjort då att det har varit, handlat om personer som har varit då, så att säga, rasister då. Så att det krävs väl ändå ja, en del uppgifter De först. känner de, alltså de, de, de är, att inte svenska ungdomar då får samma möjligheter Är det, att de här är favoriserade på något sätt då? Ja alltså avslutningsvis så står det så här då i artikeln Att Kramfors eh, har 17 platser för ensamkommande flyktingbarn fyra av dem eh, för asylsökande Och 13 för barn som redan fått uppehållstillstånd Och eh, ja det är väl intressant ändå att man eh, helt Man pratar enkelt... om flyktingbarn är det inte vanliga invandrare då? Att de får flyktingstatus mm. Det är ju vanliga invandrare det, där har vi en stor skillnad Man an, använder just ordet Flykting Så alla är ju inte flyktingar Nej mm. Man kan ju tycka att uh, Flykting det är sådana som Flyr från uh, Livsfara Ja uh, men här var... i det här fallet flyr de väl Bara från ekonomiskt uh, Ja det verkar så taskigt... ja, Annars kan de ändå upp hit Ja uh, uh, Det kostar ju att vi... ta sig hit också Just det de måste ju, det kostar att komma hit jag börjar med mm. Så de har ju pengar för början börja någonstans mm. Och sen så Ensamstående barn Det är ganska märkligt att när de här barn Kommer hit och får uppehållstillstånd Plötsligt då dyker hela släkten upp mm. jo, det är det. Och då har de ju Kanske 15 släktingar till Som de behöver träffa Och, och, och vara anhöriga till Och de är så ensamma så att de måste ju Ta hit dem allihopa då Ja, mm. ja men det var ju där uppe i Vänner Så alltså, var ju också några från Afrika De skulle ha hit sina fruar och barn också Fast de var flyktingbarn själva mm. Ja han mm. kanske har Fem fruar Ja, ja det är intressant det här tycker jag Det är det här med att nu har kommunen beslutat Att ensamkommande flyktingbarn också Ska få hjälp att ha körkort För att lättare kunna klara sig I ett kommande arbetsliv och då är frågan alltså om man kommer som flykting till ett annat land så är det väl ofta så att man flyr ifrån en situation och när den situationen då har ordnat upp sig i hemlandet då ska man väl återfärdas då till, till, till hemlandet. Och då, då är det inte så aktuellt ja. kanske att man har ett, ett långt yrkesliv framför sig i, i Sverige? Ja, eh, Sverigedemokraternas tanke är ju då att hjälpa folk på plats istället. Alltså vi skulle då kunna göra större nytta för de pengarna som de här kostar eh, på, ja, att vi tar hand om dem på det stället där de är. Vi skulle göra mer nytta för mer pengar. Eller mindre pengar så att säga Direkt. Fler skulle kunna få hjälp. Mm. Sen är det ju meningen att de här länderna måste byggas upp igen. De här mm. människorna som, som är här De måste ju åka tillbaka Och bidra med det de har lärt sig För att bygga upp sina länder Vi vill lösa problemen i de länderna också Det Inte, vi inte bara det för... hjälpa några individer ja. här ja. Till exempel Varför tar vi in hit Läkare från urländer Varför ska urländer Utbilda läkare åt oss för Kan vi inte utbilda våra egna <laughs> Ja Ja det är ju riktigt uh, vi, vi måste stå på egna ben Det är det vi kallar för brain drain som ja, det, är mm. det är brain drain från urländer uh. uh, ska som de desperat behöver i de länder Ska inte komma hit För att få jobb De behövs i sina länder Mycket mer än här mm. Precis och det är det vi brukar säga Vi brukar säga hjälp till självhjälp När det gäller det där ja, ja. Liksom kort, kort sagt då, då. Eh, Och vi har ju pratat här nu Om eh, invandringens eh, Ekonomiska följder Och eh, vi kommer väl återkomma Kanske till andra följder som invandringen Har eh, ja, åstadkommit Skulle man väl kunna säga då, eh, efter, efter att det spelade musik Men först tänkte jag ta upp en eh, intressant eh, Sak som är värd att tänka på Tycker jag när det gäller då Ekonomin i Sverige och svenskarna. Eh, och det är alltså från eh, Dagens Nyheter här i veckan eh, kan man läsa om eh, att eh, det är krympande marginaler för husköp. Och då står det att stockholmarna har landets eh, svagaste husköpkraft. Och det visar alltså Svedbanks nya boindex. Och i landet som helhet har hushållens eh, marginaler vid husköp fallit kraftigt de senaste 1,5 åren. Orsaken är högre räntor, svag inkomstutveckling och fortsatta prisuppgångar. Och under första kvartalet sjönk boindex från 127,9 till 110,3. Så låga marginaler har inte noterats sedan finanskrisens, eh, eh, finanskrisen då, hösten 2008. Och eh, det står också vidare här att i Stockholmsregionen krävs eh, med dagens räntor och priser närmare en miljon- Alltså närmare 990 000 kronor i årsinkomst för att nå Svedbanks norm för hur mycket ett behöver tjäna för att eh, ha råd med ett hus. Så det är alltså närmare en halv miljon per, per person då. Om man nu förutsätter att det är två personer som, som är då, eh, förvärvsarbetande då i hushållet. Och det är alltså ganska så. Det är en bra bit över eh, medianinkomsten som ligger strax under 700 000. Och då får man ju beräkna att medianinkomsten och medelinkomsten är inte heller riktigt samma sak. Och jag kan tänka mig att det är många av er som lyssnar som, som, som har en ja, betydligt kanske lägre inkomst än 500 000 per år. Va? Så att det är en ganska så alarmerande utveckling när det gäller ekonomiska situationen för många personer i det här landet. va Men som sagt, vi ska återkomma till andra följder av invandringspolitiken här i Sverige efter musiken. Och eh, musiken i och med att vi är inne, snart inne på sommaren här nu så ska vi spela lite somrig musik och det blir alltså Ta mig till havet och det blir alltså en instrumental version av Göteborgs musiken. Ja, ni lyssnar alltså till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz som ni även kan nå via internet om ni surfar in på adressen www.radiosd.se Och där finns alltså program lagrade sedan tid tillbaka i tiden. Det går även att lyssna i direktsändning då, via narradio.se och så klickar man så vidare då till 88 MHz. Och det ni nyss hörde var så ta mig till havet och den framfördes här nu i instrumental version av eh, Göteborgsmusiken. musiken. Och jag tror att de flesta av er lyssnare känner säkert igen melodin. Och eh, vi pratade ju här för pausen här om eh, ekonomi och ja, om inte, inte minst om invandringens ekonomiska följder. Och eh, vi sa ju också det att vi i Sverige är ju kritiska till det här framväxande mångkulturella samhället av flera skäl då. Och vi har ju nämnt de ekonomiska och nu kommer vi att gå över till de kriminalpolitiska skulle man kunna säga. det kriminella aspekterna i det mångkulturella samhället. Och det har ju uppmärksammats här nu i veckan ett fall som handlar om en person här som har blivit, ja han, enligt han själv då, så har han ju blivit felaktigt bedömd, felaktigt behandlad i inom rättsväsendet. Och vi går in på en blogg här som heter felväsendet. Så man kan hitta det lätt genom att bara söka helt enkelt på nätet då, och efter felväsendet. Och det står här alltså att polis lurade pojke till vapenbrott. Och det är alltså Desmail Dasdarvich. reservationer för uttalande av hans namn. Men vi kan ju fortsättningsvis kalla honom för DD. Som alltså dömdes 2003 för grovt vapenbrott och satt ett år i fängelse för det då. Men vapenaffären var riggad och eh, regisserad av polisen med hjälp av en infiltratör. Brottsprovokationen var olaglig och DD friades från brottet sju år senare. Nu kräver han mångmiljonbelopp i skadestånd av staten. Och vi kan väl nämna här, vi, att, eh, vi här ju, ju, vi att vi i SD säger att vi är i viss mån för eh, det här med eh, brottsprovokation. Men jag går vidare här i texten. När då DD och hans kompis lurades av polisens infiltra infiltratör hade han redan två straffförelägganden i brottsregistret. Ett om en fickniv och ett osant intygande. Bagateller i sammanhanget. Eh, när TV4-nyheterna träffar honom igen sitter han åter i fängelse. Den här gången för narkotikabrott. Han menar att det riggade vapenbrottet 2003 tvingade in honom på en kriminell bana och förstörde hans liv. Har friats för brottet. Och DD berättar att han hade känt infiltratören sedan en tid tillbaka. Han säger att han tidigare hade krockat infiltratörens motorcykel och stod i skuld till honom. Han gick därför mer på att komma till en lägenhet med en kompis och hämta vapen för att transportera dem till en annan person. Åklagamyndigheten lade sig platt i april i fjol och höll med om att det handlade om en olaglig brottsprogation. Infiltratören har själv berättat om den i tidigare polisförhör. D.D. friades för brottet sju år efter att det skedde, och nu kräver han alltså... 5,4 miljoner i skadestånd av staten. Och bredvid artikeln kan du läsa hela dokumentet där åklagarmyndigheten slår fast olaglig brottsprogation. Och det är ju ganska så intressant. Alltså, vi kan ju tillägga här att till fakta då i det här fallet att det som det, det rörde sig om det var väl ett antal handgranater. Och så var det väl någon k med ljuddämpare. Det var väl utav typen Mac. Elva va? Ingram Mack Elva. Och eh, ja min egna kommentar till det här det är väl det att eh, den här polisen har, har väl eh, lyckats avslöja en brottsling eller, eller vad säger ni? Ja, det, ja. Man, man får ju till intrycket att han är väl inte helt oskyldig och eh, ingen rök utan eld som man brukar säga och det är <går> sant ja jag tycker också det är märkligt att man kallar allting för brottsprovokeringen Om det är så att polisen ger möjlighet till brott och han tar möjligheten till brottet Då ska inte det vara en olaglig handling på deras del då har han begått brottet självmant. Ja, visste han, han om det här för... då? Visste ja. han om att det var en eh, provokation eller vad, vad då? Eller... Om han visste att det var en provokation och han tog det. Ja. Eh, då, då undrar man vem det är som är skyldig. Mm. Nej men ja. äh, givetvis så visste han ju inte om att det var en provokation. Utan han är ju själv uppgett här att det var no någon ja. som han hade stått i skuld till tidigare. För att ha klockat motorcykeln då. Men om, givetvis... om han har begått ett brott självmant, om polisen bara har givit honom tillfälle till att begå ett brott, mm. då har han, han begått till... brott. Ja. Mm. Jo, i för sig Och det är inte det en. Det, det ska inte vara en illegal handling på polisen sida mm. Ja men nu får han ju i alla fall några miljoner så han kan köpa sig en villa Han, han säger i alla fall uh, att han, kräver, han <laughs> kräver ett skadestånd på 5,4 miljoner och det är inte ja. säkert att det blir så va och vi som sitter här vi, vi hoppas ju in i, in i, ja, vi, vi hoppas in i sista här nu Att det absolut inte ska bli betalas ut Något skadestånd Men att menar, Har man begått ett brott Eller flera brott i det här fallet Så kan man ju faktiskt inte skylla på, på samhället Utan man får faktiskt stå för sina, sina, Sitt eget handlande Och det kan ju även du Som har bott i USA Kan ju kanske dra vissa Göra vissa jämförelser här Och ja Hur ser, ser man på ett sånt här fall till exempel då Ja, I USA, om polisen ger tillfälle till att någon ska begå ett brott och de begår den av egen vilja, Då är de skyldiga till det brottet mm. Och det, det är inte en provokation, det är helt enkelt att man ger möjlighet till det En människa ska inte begå brott för sen han har chans till det Om ju ser en olås cykel står där så har inte du rätt att ta den fast den står där olåst. Om du tar den, då är det din handling att gör det. Och då har du begått ett brott. Mm, det låter logiskt så. Ja. Mm. Jo, precis. Och äh, jag får väl ändå säga det här. Vi nämnde ju tidigare här att det, här med att det är krympande marginaler för husköp. Och att folk har problem med ekonomin. Och jag kan säga, vi kan väl nämna det här att 5,4 miljoner kronor, det är alltså någonting som en vanlig, hedligt arbetande person, det krävs väl i alla fall några decennier för att kunna spara ihop då på en vanlig, normal lön då i Sverige till de här pengarna. Ja, kanske så, så vore det bra om de provokerade mig till brott. Mm. Då kunde jag ju få en 5 miljoner för det då, så att då kan jag leva. Mycket bättre än jag skulle göra på en ganska bra lön för övrigt mm. Jo men alltså, så här, här sänder ju alltså de signalerna va? Att, det, att det, det lönar sig att helt enkelt begå brott Och det här är ju ganska så grova Det eh, en väldigt grov handling ändå, va? får man väl ändå säga För att, eh, att helt enkelt transportera eh, handgranater eh, Och eh, ja, en k pistol i det här fallet det, det, det är alltså om de här vapnen skulle kunna hamna i vilka händer som helst då. Mm. Och nu får man väl vara tacksam över att det här var en, en, en, en typ av ändå brottsprovokation kan man väl ändå säga. Då, från Jag tycker också sida. att om han har tillhandahavet handgranater och automatvapen och annat och transfererat det till en, en annan. Så har man en skyldighet då att vara lite misstänksam Och vad det här är för några grejer mm. ja, men är det inte olagligt Att transportera från en kompis till en annan En massa olagliga vapen mm. Nej men man kan ju också säga att, det är att rättsväsendet är ju verkligen absurt i det här landet va? Att eh, en person då frias Och eh, man går ut i medierna och skriver bland annat mitt i Botkyrka Så har man ju skrivit att eh, det är väldigt hemskt det här och att det är väldigt beklagligt att det ska gå till på det här sättet. Och även i TV4 så har man ju nämnt det, att det är en seger för rättsväsendet att den här personen nu har fått resning. Va? Och jag kan tänka mig att, i, att jag hoppas att det är ingen i USA här nu som ser de här programmen. För de skulle ju alltså gapskratta åt hur döma vi svenskar är. Och, men om man vill ha någon ändring på det här så ska man ju givetvis rösta på Sverigedemokraterna. För vi ser ju... Till, till att börja med så är vi ju till så att sådana här personer inte kommer in i landet och kan få uppehållstillstånd överhuvudtaget. Eh, och man granskar ju personer betydligt hårdare i vårt Sverige innan man släpper in dem i landet. Och om det nu skulle eh, visa sig att personer är beredda att eh, ja, begå sådana här va, va, bro, typ av vapenbrott då och eh, även gör det så, så är ju det självklart att följden blir då utvisning. Och det blir alltså utvisning på livstid. Eh, och jag tror att vi har ordat nog om det kanske. Ja. Det är det här, vi går från det är från mångfald till enfall så mm. att säga. Jo, precis. Men vi nämnde ju här också en del om det här med bostäderna och eh, ja, innan vi avslutar programmet så kan vi nämna det att eh, du Karin Nilsson du såg här här i tidningen här om dagen att eh, det fanns man hade kommit på en bra lösning på det här med bostadsbristen, var det inte så? Ja, det var idag i jag vet inte, det var någon dagstidningarna eh, mm. i Storstockholm här och eh, jo, då man eh, man över att man skulle bygga fler bostäder, det var lösningen. Och man beundrar dem för det, att de har kommit på det. Mm. Man måste bygga fler bostäder. Mm. Nej, men Det var ju, det var ju eh, intressant. Eh, man kan väl undra vad de har utnyttjats för typ av tankesmedia för att komma på en sån briljant lösning på ett sådant stort problem. Eh, ja, ni har alltså lyssnat till ett program från Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och ni kan kontakta vårt parti genom att eh, gå in på eh, vår eh, hemsida till exempel www.sverdemokraterna.se och där finns ju alla kontaktuppgifter. Eh, ni kan även ringa till Stockholms eh, Kansliets telefonnummer och det når ni alltså på 08 22 44 77. Alltså 08 22 44 77. Besök även gärna vår radiohemsida på www.radiosd.se. Och vi fortsätter med lite sommartema här Och vi kommer att spela eh, Avsluta här nu och spela Kalle Schevens vals Och det blir alltså Stefan Ljungqvists Version Och ja, jag, David Bergqvist och Carl Linusson Och Carl Otto Samson Ja, vi tackar så mycket för oss Och eh, önskar gärna att ni lyssnar på oss Även nästa vecka eh, Så att, ha det så bra till dess Så hörs vi, hej då på den blommande, där vågorna